Hujambo karibu jiunge katika Finch Africa Safari moja ya chaneli ambazo zinakuletea masuala mbalimbali kuhusiana na utalii, mazingira pamoja na uhifadhi. Na leo katika Finch Africa Safari tunaliangazia kabila la Wahadzabe. Kabila la Wahadzabe ni kabila lalopatikana kaskazini mwa Tanzania Pebezoni mwa Ziwa EAC. Katika sensa ya mwaka 2012 ilionyesha kabila hili lina watu 1300. Kwa sasa huenda watakuwa umeongezeka au kupungua kutokana sababu mbalimbali mbali. Kwa kila kaya moja boma wanaishi takribani watu 30 hadi 40 na hapo unakuta ni wazee, vijana na watoto. Lakini pamoja na uchache wao, hilo ni kabila maarufu sana duniani ambapo atali wanapenda kwenda kwaona wanapokuja Tanzania. Ukienda huko kwao unakutana na wageni tofauti tofauti kutoka mataifa mbalimbali wameenda mbali, kuangalia Ila baadhi wa Tanzania hawajui kama kabila hili, lipu hapa nchini. Hili ndio kabila na loishi porini, na asilimia 95 ya vyakula vyao ni vitu vya porini, kama vile nyama pori, matunda, asali na mizizi. Wahadzame wanaishi maisha yao bila ya kuwa na huduma za kijamii, kama hospitali, shule, umeme, maji, na utumia dawa za porini kujitibu wakikumbwa na maradhi, na wanaishi hadi miaka tisini na zaidi. Wadabe hutumia mishale kuwinda wanyama pori. Mishale yao huwa wanapaka sumu ili kufanya mnyama kufa kwa haraka. Pia hutumia mishale kwa ajili ya kujilinda na maadui zao. Nyama ya nyani ndio nyama yao pendwa kuliko nyama nyingine. Kipindi cha nyuma walikuwa hawali nyama ya fisi kwa sababu wenzao wakifariki huacha au watupa porini. Kwa iyo, kumla fisi walikuwa hawana imani kwa sababu wanahisi hao fisi wamewala wenzao ila kwa miaka hivi karibuni ila kwa miaka hivi karibuni ili kwamba wameanza kula ufisi fisi kutokana na uhaba wanyama kwenye maeneo yao lakini pia wahadzabe hula nyoka chatu na black mamba hawali kwa sababu wanaofia sumzao serikali imewatengeneia maeneo ya uwindaji maalum kurusu wao kufanya shughuli za uwindaji wahadzabe wanategemea uwindaji hawana shughuli nyingine kwa ajili ya kuishi na kuendesha maisha yao pamoja na familia pia Ni mmoja ya vivutio vikubwa vya utalii hapa nchini. Serikali inaingiza fedha nyingi kupitia wadzabe. Kwa hiyo wao kuwinda wanyama na kula ni kama simba anavyoinda suala na kula. Hawaitaji kibali, wanawinda kwa ajili ya chakula na sio kwa ajili ya kuuza na wana maeneo maalum kwa ajili ya shughuli hiyo. Wanaume jamii ya wadzabe kazi yao ni kuwinda na kipindi wanaporudi kutoka kuwinda kutulia kwa kufanya vitu vingi kama vile kunywa pombe za kienyeji. Kujifunza kulenga shabaha na kuvuta. Wanawake kazi yao kubwa ni kushinda nyumbani kulea watoto. Asante kwa kuwa nasi, endelea kushia na kusubscribe kwenye channel yetu kwa maswali ushauri tuachie kwenye sehemu ya comment habo chini.